Viharmadár Besorolása 4X-es osztály A viharmadár csak Észak-Amerikában, azon belül a legnagyobb számban Arizónában él. A kifejlett állat az embernél magasabb, s azzal a különleges képességgel bír, hogy repülés közben vihart tud támasztani. A viharmadár annyira érzékeny a természet feletti eredetű veszélyre,